I després d'aquesta interessant conversa que hem mantingut amb l'advocat Jordi Pina, al voltant de la presentació d'aquest llibre, El judici de la meva vida, que farà avui a les 7 a la Biblioteca de Palafrigill, és moment per tancar aquesta primera part de l'hora del peix fregit i ho farem posant-nos en contacte, com és habitual, amb l'observatori de l'Startit. Saludem a Josep Pasqual, bon dia. Hola, molt bon dia a tothom. Doncs, Josep, ja tenim aquí una altra del divendres i, per tant, encetem cap de setmana, que sembla que recuperem temperatures respecte als dos, tres darrers dies, oi? Sí, de tota manera, hem de tenir en compte que les temperatures que hem tingut, eh, doncs, no són... Tot i ser més fresquetes, són altes per un febrer. De fet, uh -huh. el febrer que estem acabant segurament serà el més càlid del darrer mig cicle, com a mínim. Eh... Per tant, és una situació que, diguéssim, hem marxat de la normalitat, podríem dir. Doncs la veritat és que sí, ho hem anat comentant al llarg d'aquestes setmanes, que de fred ben poc, de també fenòmens meteorològics que podien estar associats a, en aquesta època de l'any, tampoc els hem, els hem vist gaire, i tu ara ja apuntaves eh, eh, que aquest mes de febrer doncs, serà un dels més càlids eh, dels darrers anys, de, del darrer mig segle, eh, apuntes, Josep? Sí, sí, sí, exactament. I mm -hmm. ara doncs encetem el que deies un cap de setmana nou i també un mes nou. Sí. De fet, eh... El març eh, és l'únic mes de l'any que té un verb associat. Vull dir, eh, es diu que el març marseja. I marsejar, doncs, el que vol dir és que eh, fa un temps habitualment molt canviant. Hem de pensar que aquesta època de l'any, doncs, eh, el mes de març, és l'època que el casquet polar del nord uh -huh. és el que té més extensió de gel... Per tant, l'aire que hi ha per encara està molt fred, encara hi ha una massa d'aire molt freda, però al mateix temps ja notem doncs, que el sol està escalfant i en zones tropicals, més al sud nostre, doncs, ja hi ha temperatures molt altes. I habitualment, doncs, el mes de març és el, un mes que té aquest joc entre masses d'aire més fredes del nord i més temperades del sud i a més, en, a vegades, amb doncs, canvis molt sobtats. Per tant, doncs, encetem un mes que... I, probablement farà això, mercegirà. Per tant, doncs tindrem, uh, habitualment, com passa, doncs canvis. De moment, el que tenim és aquestes fortes depressions que hi ha a l'Atlàntic Nord. De, uh, una de nova afectarà de nou a les illes britàniques, que ja estan patint doncs, uh, un, una, uns, unes setmanes doncs, de molt de mal temps, moltes pluges, vens molt forts, temporals, doncs en tenen un altre per aquest cap de setmana allà. Uh, aquí el que ens arriben doncs, són cues de, front, de fronts associats en aquestes baixes pressions uh -huh. i per tant doncs, tindrem de moment entre avui demà un temps força tranquil, uh, una mica de vent de garbí, uh, no massa, uh, un cel canviant, variable, poca pluja i sí que eh, el diumenge doncs, una cua de front d'aquestes doncs, passarà, i podrà deixar ja cap al vespre o fins i tot dilluns, doncs, alguna pluja feble i un vent que tornarà a girar una mica de tramuntana, però eh, aquí estem arrecerats aquests vents de ponent, per tant aquí normalment en, en situacions aquestes no tenim vents gaire forts. Mm -hmm. Molt bé, doncs a l'espera de si aquest eh, març que, que, que ens aterem, doncs, aquest diumenge, ens porta doncs aquest, aquestes variabilitats no? suposo que també vosaltres els, els observadors meteorològics la gent que us dediqueu a observar doncs, la meteorologia també espereu no? que hi hagi que, que hi hagi aquests canvis no? més que res per, per tenir una miqueta també de, de de moviment aquí a casa nostra bé eh, sí eh, a mi m'agrada a vegades la gent se sorprèn jo sempre dic que m'agrada el bon temps a mi, però sí que és cert doncs, que ha de fer el temps que toca cada època de l'any i si no la cosa doncs, no, no funciona bé. Eh, doncs, allò que comentàvem, doncs, els fruiters ja tots, eh, bueno, els amallers ja fa temps que han plegat de florir, però perseguers i altres fruiters doncs, comencen a florir ja en aquesta època i és un perill perquè encara hi ha risc de glaçades per aquests canvis d'aires doncs, que hi ha, i per tant, doncs és pel camp, doncs no és gaire bona cosa tampoc mm -hmm. doncs eh, nosaltres eh, estarem eh, explicantvos donc eh, al llarg d'aquestes setmanes també el temps que ens depararà que ens espera i doncs també eh, comentant aquests eh, fenòmens meteorològics si arriben aquí a casa nostra o que puguin haver-hi eh, en un altre punt del planeta. Creiem que puguin ser interessants també de comentar amb en Josep Pasqual. De moment, aquest cap de setmana, que arriba doncs, eh, amb aquestes temperatures suaus, com ens ha dit en, en Josep, i amb aquests eh, pocs canvis que s'obliren en els propers dies. Eh, Josep, ens retrobem nosaltres dilluns i tornarem doncs, eh, ja amb el mes de, de març entrat i a veure si, si de cara a la setmana vinent podem comentar algun canvi. Eh, Josep, que passis un molt bon cap de setmana. Igualment, bon dia a tothom. Adéu-siau.